Základem dnešního kázání je odděl z druhé knihy Mojžišovi, čtu z 34. kapitoly verše 29 a 35. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal i vrátili se k němu. Vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k ním promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním hospodin mluvil na hoře Sinai. Když k ním Mojžiš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoliv Mojžiš vstupoval před hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel aby izrael co mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžišovu tvář a viděli, jak mu kůře na tváři září. Proto si Mojžiš dával na tvář závoj, pokud nešal mluvit s hospodinem. Měli prátře, měli půjčil jsem si mobilní telefon, abych vám dneska něco ukázat. Koho tam vidíte? To nemůžeš nepoznačit. No, a můžeš trošku obvyklad pořejmě slohami, ty si už Můžeš, možná nohy, když jsem ten text včera nečekl, a to ukázal, to tak normální, spontánní reakci. no to je přece čert. můžeš jako čert, ale no, není to jediný obraz v dějinách vytvarného umění, ale máte to často? Třeba, Slavné obrazy Marka Chagala, tam, tam ho máte také s nohama. Jak to? Co to má znamenat? No, že je to Mojžiš, to je poznat na tom, že nese tam desky zákona a sedí, jak učí Izraelce. Ale jak ty vznikly ty nohy. Vznikly tím, že svatý Jeruním, když překládal Bibli z hebrejštiny a z řečtiny do latiny v čtvrtém století, narazil na hebrejské slovo karan a no, přeložil to tak, jak to nebylo úplně míněno. Karan vlastně označuje zář Boží, sláva Boží, ale zároveň je to slovo, co, nebo přidávné jméno, rohaty. Tak se zářící kůže se stalo nějaká rohata, rohata kůže. A po dalších 15 stoletích má Mojžíš, Mojžíš na obrazech rohy. Bible králecká, jak s tím zacházela, my víme, že oni se vrátili k hebrejskému textu a um, odstranili z té latinské Bible spousta nepřesnosti a proto se jí vážíme i dneska. Um, Králecki si to vykládali tak, že ty, to, co, čemu říkal Jerunim Rohy, to si vykládal jako paprsky, tak můžeme v králecké Bibli číst stkvělá kůže tváří jeho. Stkvělá kůže, já nevím, jestli vy tomu slovesu zrozumíte. Stkvít, stkvěla kůže. Tak je to něco mezi rohy a paprsky. Ale zkusme rozumět tomuto textu. Ty rohy jsou trošku strašidelněji, ale i ta záříci kůže asi na Izraelce dělá nějaký doje. dojem. se souvislost. Už jednou z chtěl Mojžiš předat desky zákona svému lidu, a to se nepovedlo. Proč potřebovali Izraelci zákon? No z Egypta byli sice svobodní, ale žít ve svobodě to ještě neuměli. Žít tak, aby o tu svobodu znovu nepřišli. Tomu měl být Zákon. K tomu by měl být boží přikázání, orientaci na cestě ve svobodě. A zatímco Izraelity odpočíval na upatí hory Sinajské, Božíš lezel nahoru a obdržel od hospodina nejenom desatého, ale celý zákon. A trvalo to. Trvalo to 40 dnů podle Bibli. A Izraelci se dostali do problému. Vůbec měli problémy uctívat nějakého Boha, který není vidět. Je to náročné, že? V Egyptě to takhle nebylo. Tam těch obrazů bylo spoustu. A tak toužili po matelní, matatelném Bohu a řekli Božíšovi bratru Áronovi: Ukaž nám, ukaž nám Boha. No, to slyším i dneska. Vy věříte v Boha, pana faráře, a pravdu, ale ukažte nám Boha. No, přirozená otázka. No Aron se snažil, vybral zlato od Izraelců a ukázal jim Boha. Boha, který ji vyvedl z Egypta a měl podobu býka. Tak v tu chvíli se vrátil Mojžíše z hory a ve hněvu rozbil desky zákona. Bůh se také hodně zlabil. A bylo to jenom díky Mojžíšovým přímluvám, že jim dal druhou šanci. A to je právě to, co jsme přetli, jak Možíš dostal po druhé zákon desky zákona a teď se vrací a lidi jsou překvapení. On se toho možná sám ani nevšiml, ale jeho kůře září. Nejsou překvapení tedy kvůli deskám zákona, ale to světlo jí zneklidňuje. Nevydrží to, ustupuj, bojí se. A Mojžiš, tuto příležitost využívá k tomu, aby jim vysvětlil, co je v těch, na těch deskách, co je obsahem Božího zákona. A zářena tváří se k tomu hodí. Když čteme to v souvislosti, tak určitě občas to stáváme dojem, že ten Mojžíš se sice snažil, ale ta pravá autorita uscházela, že to začalo už od toho, že měl promluvit před faraonem a tak svého bratra, aby promluvil. A i tady bez toho záření asi, asi to nešlo. No, s tím zářením to šlo. Izraelité poslouchali ale byli přesvědčeni, že Tady se něco významného děje, poslouchali a potom Mojžíš zahalil svoji tvář, dal si před zářící kůži závoj. Druhá část toho textu, co jsme slyšeli o tom závoj, možná naznačuje ty pozdější předpisy pro vstup. To stanu setkávání. To ještě tady není řeč, to bude ale v dalších uh, Mojžišových knihách, že Izraelity mají na cesty po pouště samou stan, ve kterém Mojžiš promluvil s hospodinem a vždycky uh, když přistoupil k Bohu, tak sundal závoj, závoj potom se ho dal na sebe. Tak zářena tváři se zřejmě obnovuje. Obnovuje při každé návštěvě v tom stanu. Po každé, když můžeš, vstupuje do setkávání a promluví v hospodin, tak obnovuje se to záření. To je tady ta představa. A dá se tam znovu ten závoj. Ne proto, aby chránil lidi před radioaktivním zářením, ale lidi nemají vidět, že zář oslabuje. Tak je to zřejmě nějaké kultické jednání, které je i spojili s tou moudřiš-moudřišovou autoritou. Zářený na Kůži Božíšovi tváří, dělá dojem. První pokus předávání desky zákona ztroskotal. Pak se Božíš hodně modlil, 40 dnů zase pobýval na té hoře. Tam nahoře se dozvěděl také o něčem novém. Bible popisuje, že ten Hospodin mu dává konkrétní příkazy k úctívání, třeba o těch svátcích, tam čteme, to je další, je to deset, deset, dalších deset přikázaných, ale teď se to týká způsobu, jak úctívat Boha. Tak to obnova zákona je také trochu o něčem jiném. A také, když můžeš se vrátit. Je to oničným jinem. Ten druhý pokus se povedl. Bůh zjevil svou moc. To už bylo předtím. že vyvedl Izraelite to z Egypta. co co všichni považovali za úplně nemožné, to se povedlo. A na cestě po poušti Hospodin, on se o něj staral, tak zjevil svou moc, dokázal to, ale to nestačilo Izraelitům. Na víru v neviditelného Boha to nestačilo. A tak Božíš pořaduje Boha, aby jim odpouštěl, aby jim dal ještě jednou tu šanci. Aby mohli, také Mojžiš chce vidět pochopitelně Boží slávu a Bůh mu ukazuje něco, přechází před ním a Mojžiš aspoň ze zádu může ho vidět. To samé jsou snahy, jak uvěřit neviditelného Boha. A tento záření, tent je tam něco vidět, že? Jak si to máme představit? Jsou ty desky zákona kontaminované radioaktivní látkou? Tak něco, co je vidět a co není vidět? Tak radioaktivní záření není vidět, ale přece spálí. Nebo je to záření z toho Možišova modlení, že se podepisovalo na jeho tváři. Každopádně je to boží přítomnost v tu chvíli, které působí to záře, který dává Možišovi autoritu. A tentokrát to není politická autorita jako vojevůdce, ale duchovní autoritu. A tak může začínat Izraelte učit. Ano, o to jde. A v tom stanu setkávání pořád promluví s Hospodinem a pořád potom Izraelte učí. Tak možíš se stává uč učitele, učitel, s boskou autoritou. A ten závoj jako obřad do toho pasuje. Takže to není jednorázová věc. A když toto staré vyprávění teď srovnáváme s tím, co jsme slyšeli jako evangelium, tak ty no, celá řada věcí jsou podobné. Jde při záření na Ježíšovi tváře o, něčem, o něco podobného? Myslím, že evangelista to takhle jasně popisuje. Jak Mojžíš byl prostředník staré smlouvy, pro něj je Ježíš prostředníkem nové smlouvy. A Matouš také popsal, jak Ježíš lezl nahoře. To jeho kázání nahoře je jádrem evangelia, je jádrem Ježíšova zvěstování. A co bylo před tím kázaním nahoře, před pátou kapitulou Matoušova evangelia, Ježíš se postěl 40 dnů v poušti. Ježíš ovšem vzal s sebou tři učedníky svoje, sebou, když lezel na horu tábor. A ti tři vidí Boží slávu na Ježíšové tváři, ostatní ji v tuto chvíli ještě nevidí. Oni vidí to, co ostatní lidé ještě nikdy neviděli, že Ježíš je Boží syn Ježíš je prostředníkem Boží slávy do tohoto světa. A při té příležitosti se tam vyskytuje i Mojžíš a Eliáši. Aby bylo jasně, že to není nic nového, ale je to on, je to Bůh Izraele, který se tady zjevuje. Tato je to vyprávěný o Ježíšovi. Božíš Ježíš a my? Myslím, že sdílíme s Izraelite tu touhu vidět neviditelného Boha. A tuto touhu v tomto životě nám nikdo neuspokoje. Kněz, žádný kněz, řádný kouzelník. Ale přece jenom Boží sláva už Září na Ježíšově tváři. V to věříme. A jako křesně se snažíme sledovat Ježíše, brát jeho učení do našeho života. Víme, že Ježíšová láska se má odrazit na naši, naší lásce. Že je to ten vztah, který k nám navázal, buduje vztahy mezi lidmi. Ovšem, jak ostatní lidi vidí křesťany, jsou dvě možnosti, že buď na nás vidí ty rohy, nebo opravdu nějaký odlesk. Přitom není podstatné, jak my se cítíme. Mojžiš také necítil záři na své kůži. To ostatní viděli a on byl docela překvapený, že tam ta záře byla. Mojžíš toto, co udělal, nedělal na vlastní pěst. Je to boží sláva, který se tam objevila. Boží obdarování. A možná tím získal tu autoritu ale přece není jeho autorita, neprveč půjčená autorita. Myli bratři, myli sestry, a přece ta sláva je i v našem životě. Máme ji v Ježiši. Myslím, že by bylo dobře, že si to, že si to že to, co máme od Ježíše, má takovou cenu, Takový lesk, skoro trošku jako radioaktivní. Tato kniha, když se ho dotknu, tak Je horka. Je. může spálit a může ozářit můj život. A ta záře to je pro nás pro ty, kdo nedokážu věřit v neviditelného Boha, který potřebují další a další pokusy, aby uvěřili, aby opravdu sledovali Boží přikázání, který potřebují obnovit svůj vztah k Bohu. Když odjedeme dva týdny nebo díl, tři, díl, tři týdny na dovolenou rádi se vybíráme na nějaké země, kde je teplo, horko, kde svítí slunce. A když se pak vrátíme po několika týdnech, tak lidi do nás koukají. Ale ty jsi opálený. Jak to bylo? Měli bratři, byli sestry. Před námi bude postní doba, bude ještě tři neděli, ale počítáme už zpátky Septuagézima, Sexagézima, Kundka Gézima, a pak už bude popeleční středa. A myslím, že by bylo dobré brát toto tuto období jako dovolenou, jako období, když Můžeme pustit na sebe boží záření. A byli o velikonocích dobře opálení. Nebudu to vidět, ale tato Bible může nám pomoct trošku se opálovat a naše modlitby nám pomůžu opalovat. A jestli na konce někdo vidí na našich tvářích nějaký odlesk, to nechme na nich. Jestli jsem já křesťan, to neposluzuji já, to posluzuji lidé kolem mě. a apostol Pavel nám dává na cestu takové přesvědčení, tedy vyjádřil v druhém listě Korinským tam píše a my všichni spatřující s odhalenou tváři pánovou slávu jako v zrcadle jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od pána. Ducha.